datoa Joko Poz videojokoak eta musika librea nahhaten dituen irratsa joa Zerogarren saioa. Ongi etorriak. Jokopoz irratxaio jo, edo podcastin podcast berri honetara. Ni Sergio Naiz eta ez dakit ezagutzen duzu en 53r6 baten webloga http://larabetsu.homelinux.net el bidean aurkitu dezakezue blog hori eta oraingoan ocurritu sait ba podcast bat egitea. Podcast honetan bideojokei buruz hitz egingo dut. Baina ez bakarrik bideojokei buruz. Musika libreak ere bere paper, bere papera beteko du eta magnatune.com musikalebre.net eta hainbat web horrietatik itako musika jarriko dut. Musika horrek Creative Commons lizentziapean egongo da edo, edo zein, beste edozein lizentzia libre batekin egongo dira entzungo dituzuen abestiak. Honekin e, erakutsi nahi dudana da ba, musika ona aurkitu daitekela interneten, Gainera, librea, inolako zergarik edo kanonik ordaindu gabe. Eta, orain, ah, bueno, azalduko beharko dut, zergatik den, saio eh, hau, zerogarrena. Zerogarrena, izango da, ba, informatikan, edo, edo beste arlotan bezala, 0-a ba, delako lehen zenbakia, 0-tik asteen delako zenbatzen. Horrez egati bakarrik, ez eh. beste... Bueno, be bai, saio ba, hau ez delako izango, eh, bueno, froga bat da, esan behar dagoa, saio froga bat dela, eta... <coughs> ba... A, a, azalduko dut... Urrengo saioetan, adibidez lehenengo saioan bat zenbakia eramango duen saioan ba nolako ze edukiak edo ze atal izango diren aurrerantzean. Asteko hemendik daukat. Asteko ba lehen atala izango da berri, berrien atala, berriak. Hemente ba bideojokoen eta bideokontsolen Bieokontsolen munduan edo inguruan dabiltzan berriak eskainiko e, dizkizuet berri hauek ere eh, Internetetik hartuko ditut eh, blogosferatik eh, alan nola ba, ere badalde hain bate eh, webgune eh, adibidez eh, bida extra edo Maryi Station. Ba, jokoi buruz eh, informazio ugari ematen dutenak berri ugari eta Oso ondo da bennak. Urrengo atala, analisiak hau da, be, pare bat joku, e, pare bat joku komentatuko ditut, be, ebren analizia sakon bat egingo dut, puntuazio bat jarriko diote dio, dio joku bakoitzari, eta Joku horren alde onak edo eta alde txarrak ere komentatuko ditut. Beste, beste atal bat e, retrospektiva atala deitu, e, deitzen atala deitzen den atala, o, e, atal bat e, prestatuko dut. Eta hor ba, klasikoak bihurtu diren jokoak e, e, bideokontsola edo orde nagaiuei buruz hitz egingo dut. Laugarren atala entzulen txokoa izango da. Eta e, atalonetan zuen, zuen laguntza eskatuko dizuet. Ba, kolaborazio pizkat e, podcast honekin... Ba, nahi baduzue eh, zuen joko zuek jolastu ditu jokoen analisiak edo iruzkinak edo eh, nahi duzuen komentarioak egin ditxakezue eh, onako eh, elbide elektronikoan jokopoz arroba gmail.com elbide honetan nahi baduzue segun eh, audio mezuak, Ere, bidali ditxakezue, ba, hartu mikrofon bat, eta nahi badu zue, ba, hori, esan dudan bezala, zuen iritziak, zuen jokuen analisiak eta ga, nahi du zuen gauzak, e... Eh, bideoko klaro, no? nahi du zuen gauzak eh, komentatu, eta nik eh, aldudan hurrian, ba, e... Eh, Ira, e, Mezuak irakurriko ditut ditut eta ba audio mesuak e, jarriko ditut ere bai mm, zer gehiago? ia hori, zailoan zehar e, musika jarriko dugu eta horren horrena dibide bat ba orain horrena Lentxeago jaitxidu abesti bat da Magnatune.cometik e, hartuta Eta emakume baten musika da Barbara Lioni Blues eta rockaren arteko nasketa bat egiten du Eta abestia Don't rain on my parade <laughs> Human needs diskotik e, hartuta Ea gustatzen zaizuen A au Don't rain on my parade Lightning strikes when you enter the room I've had enough of the gloom and doom To make a mess of all the plans we made Come on baby, don't rain on my parade I've worked so hard to get the floats in the band I practiced my way all the band Something to change your mood What you need is a new Attitude Don't make a mess of all the plans We've made Come on baby Don't rain on my That was track number one, from the album Human Needs, by Barbara Leoni, from magnatune.com. Tse, da abestia, ez da? Bagero amaieran beste bajarriko dut. Horain ez dakiten entzat, zer den podcastina esan beharra dago, puntzean podcast bat, jaia ia, hemen definizioa... Funtzian podcast bat edo irratxa bat sindikazio teknologiari esker normalean RSS jario baten bitartez interneten banatzen den audio fitzategi bat da. Blogen antza dauka, edukiak testuetan adirazi beharrean audio bidez egiten direlako. Internet bidez egiten den irrati bat dela ere esan daiteke. Norberak e, bere etxetik egin irratxa jo bat eta FM FMUin biden... Uinbidez, irrati baten bezalako edapena eukilezake. Einbeste diru gastatu gabe, ekipo eta azpiegituretan. Mundu osoan zehar, entzun daiteklarik zuen irratzaioa. Entzulek, e, berriz, jario irakurle batekin, irratzaio hoiek e, deskarra ditu, eta gero mp MPIru edo OGG reproduktore baten e, entzuten ditu. edota eta Programa Valtekin. Informazio geiago nahiz baduzue zer den podcast bat jakiteko, joan zaitezte elbide honetara: blogari.net/jokopoz. Eta hortze eh, eskumako zutabean zer da podcast bat estekan klikatu beharko duzue. Urrengo saioko entzulen txokoa betetxeko zuen mesuak e berko ditut, zuen mesuak edo audio audiomesuak. Mikrofono hartuta, zuen ahotsa grabatu. Eta bidali elbide honetara. Jokopoz arroba gmail.com Eta bertan, zuen iruzkinak, bideo jokoen analiziak, edo nahi zuena bidali dezakezue. Oza, irratzaio honen, RSS fitxategi, bueno, fitxategiak, edo RSS jarioak, elbide honetan topatuko dituzue. blogari.net barra Eta maitzeko esan dizuedan bezala Barbara Le Leoniren abesti bat abestia Human Neats e, dauka izen burua diskoa bezala ea gustatzen zaizuen hau ere eta urrengo irratxa jorate track number 5 from the album Human Needs by Barbara Leone from Magnatune.com